Nu sunt numai scânduri obișnuite, ci sunt anumite scânduri din care a fost clădit cortul mărturii, adică locuința Domnului Dumnezeu pe pământul în mijlocul poporului său Israel. Și atunci de mare însămătate să vedem ce vrea Dumnezeu să ne spună prin scândurile acelea. Că cele sunt în Scriptură și Scriptura este scrisă pentru noi ca să învățăm ce lecțiuni vrea să ne dea Dumnezeu prin cuvântul Său. Toată Scriptura este scrisă sub însuflarea Duhului Sfânt pentru ca să ne învețe lucruri de preț pentru viața noastră creștinească. În Noul Testament citim despre templul lui Dumnezeu care e zidit în pietre vii, care sunt copiii lui Dumnezeu, născuți în nou prin Duhul Sfânt, ca Domnul Hristos să locuiască noi, cum spune Apostolul Petru în epistola sa. Nu știți că voi sunteți templul lui lui Celui Viu. Spune și Apostolul Pavel și că trupul vostru este templul lui Dumnezeu și templul acesta suntem noi. Dar pilda cu scândurile e la fel. Fiecare copil al lui Dumnezeu este o scântură din cortul mărturii care e locuința lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu locuiește în fiecare copil al lui Dumnezeu. Hristos locuiește în noi, zice Scriptura. Noi altătuim trupul lui Hristos. Fiecare de noi este un mădular a Prupului Lui Hristos, care este adevărata biserică vie a Lui. Așa că istoria scândurilor cortului măturii de la început până la sfârșit este istoria noastră a copiilor Lui Dumnezeu. Cum a pregătit el scândurile de la început până la poleirea lor cu aur, așa ne pregătește și pe noi Dumnezeu de la întoarcerea noastră la Domnul Isus până la polirea cu aur, adică până la proslăvirea noastră. Se face să studiem bine scândurile corpului. Securea. Istoria scândurilor pentru corpul mărturii începe cu trăierea copacilor. Securea a fost înfiptă la rădăcina pomlor. Așa citim în Evanghelia după Matei, capitolul 3, versetul 10. Undeva, în apropierea muntelui Sinai, era o pădure de salcâm. Copacii fuseseră totdeauna acolo. Între ei erau câțiva copaci tari, peste care trecuseră multe furtuni. Într-o zi vin doi oameni în pădure. Ei privesc copacii cu diamantul. Din când în când, la vederea unui copac de deosebit de frumos, zice unul către altul, ăsta e bun. Apoi celălalt face un semn cu o lovitură de secură la trunchiul copacului ca să fie tăiat. Cei doi oameni se cheamă Bezaleel și Oholia, meșterii corpului mărturiei. Ei caută copaci din care să facă scânduri potrivite pentru corpul mărturiei, pentru locuința lui Dumnezeu. Nu pot să ia orice păcat, orice copac. Fiecare scândură trebuie să fie lungă de zece coți și lată de un coț și jumătate. De aceea, copații trebuie să fie mari și frumoși și să fie și drepți. Vina, vina, apoi lemnare. În pădure e mare mișcare și viață. Se aude o lovitură după alta. Copații cad la pământ. Dacă ar putea vorbi, ei s-ar boci și jăli zicând. Atâta vreme am fost noi aici, am înfruntat atâtea furtuni și acum vine să cure aceasta grozavă și totul s-a Adevărat? Nici nu din potrivă, tocmai acum începe o istorie minunată. Din copaci aceștia au să fie tăiate scândurile pentru cortul mărturii, pentru locuința Domnului. Tăierea aceasta se aseamnă cu întoarcerea oului la Dumnezeu. Noi toți ne avem locuința în lume, în ea suntem acasă, am crescut în ea. Dacă Dumnezeu va să-și începe lucrarea în noi, legătura noastră cu lumea trebuie să ruptăm. Aceasta are loc la întoarcerea Lui Dumnezeu. Prin ea se taie legătura noastră cu lumea. Și atunci intrăm în mâna Lui Dumnezeu și începe lucrarea Lui în noi. Mai înainte, El a căutat prin Duhul Lui să ne câștige inima. Dar adevărata lucrarea Lui în noi începe acum. Te-a căpătat Dumnezeu pe tine în mâna Lui ca să facă din tine ce și-a pus El de gând să facă? Mulți oameni cred că întoarcerea la Dumnezeu este sfârșitul căilor lui Dumnezeu cu noi. De aceea amână mereu întoarcerea la Dumnezeu. Ei cred că o să se întoarcă pe patul de moarte. Atunci lumea avea vreme destulă, zic ei. Ce prostie! Mai întâi cine știe dacă vei avea un pat de moarte? Câți oameni mor într-o fabrică, în călătorie, în tren, în munți. Deodată îi prinde moartea acolo unde se găsesc, nu mai au vreme să se culce pe un pat de moarte. Vei avea tu are un pat de moarte? Nu știu. Și nici tu nu știi. Se prea poate ca să ai un pat de moarte, dar se prea poate ca să n-ai. Dar să zicem că Dumnezeu te ia după o boală mai lungă sau mai scurtă, crezi că vei avea, mai avea atunci vreme să te întorci la El? cât ori boala vine așa de repede, starea bonavului se înrăutățește, iute, Bolnavul are căldură și fărbințală mare și nu mai știe ce vorbește. Atunci nu mai e vreme de întoarcere la Dumnezeu. Sau poate că bolnavul e așa deslăvit și istovit că nu-i mai cer să se întoarcă la Dumnezeu atunci. Nu mai are atâta putere ca să mai iau o, o astfel de hotărâre să facă un astfel de pas. De mare primejdie să amâi totdeauna întoarcerea la Dumnezeu până la moarte. Cine știe că trebuie să se întoarcă și amână sub cuvânt ca să mai guste din plăcerile vieții și ale lumii, acela nu va mai putea să se întoarcă la Dumnezeu cu patul de moarte. Vremea iertării ține cât ține viața. Cine o pierde va căuta cealaltic mântuirea pe patul de moarte. Dar să zicem că ai putea să te întoarci la Dumnezeu cu patul de moarte și că boala ți-ar îngăduie așa ceva. Asta era. Dar să zicem... Că te întoarce pe patul de moarte. Atunci, ai muri cu Iisus, dar n-ai mai trăi cu El. N-ai cunoaște minunăția și fericirea unei vieți cu Iisus pe pământ. Ai fi mântuit ca un tăciun scos din foc, dar toată viața ta ar fi pe tută. Sufletul mântuit, dar viața pierdută. Și ce minunat este să trăiești tu cu Iisus, să fii legătură cu Dumnezeu pe credință atunci viața face să fie trăită cu adevărat, atunci ai ceva din viață și asta tu n-ai avea -o. Toată istoria vieții care începe cu întoarcerea Lui Dumnezeu urmează mai departe cu pregătirea noastră pentru viața veșnică în cer, asta tu n-ai cunoscut. om! De aceea nu mai amânat hotărârea pentru Iisus, că ți-am fericirea ta veșnică. Când se curia cuvântului lui Dumnezeu, vrea să-ți gătura legătura în care trăiești cu lumea, lasă-l să o tai. Predați-i mâna Domnului și vei vedea ce fericire îți umple sufletul și inima. Iată că se curia asa foc stântit la nutră, rădăcina pomilor. Deci, orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepete de sine. Așa citim în Matei, Evangheliu, capitolul 16, versetul 24. Securea și-a făcut lucrarea. Copacii sunt tăiați, dar cu asta nu s-a izprăvit. Copaci trebuie să dea scânduri. Acum vine spre răstrăul ca să ducă mai departe lucrarea începută de secure. Toată coaja din jurul copacului de la dreapta și de la stânga trebuie aruncată la o parte. Da, dar e lemn bun, zici tu, ne greșit. Dar nu poate fi întrebuințat pentru planul lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea scânduri din care să se facă cordul mărturii locuința lui. Ce e mai bine și mai mult decât atât, nu-i trebuie. Nu-l poate întrebâința. Trebuie aruncat la noi, Așa e și cu noi. Ferăstrăuri are și la noi multe lucruri. Toată iubirea de sine, toată ciudățenile ființii noastre firești trebuie să moară. Dumnezeu nu poate face nimic cu așa ceva și nu ținem așa de mult tocmai la el. Din punctul nostru de vedere, eu ca poate, dar pentru Dumnezeu e mult. Să-ți predai încă Eu euul tău, voia ta, nu e lucru oșor, euul nostru, voia noastră. E o mare cetățuie a satanului. Dacă Dumnezeu are să meargă mai departe cu noi, cetățuia aceasta trebuie să se predea, să capituleze. Viața noastră trebuie dată la moarte. Trebuie să ne lepădăm de noi înșine. Oare nu ți-a făcut ție eu, tău, multe neplăceri și multe greutăți? Să zice că voia omului este rau, raiul lui. Dar nu e adevărat. Ar trebui să zicem mai bine... Voia omului este foarte de multe ori iadul lui. Să luăm de pildă pe o fată. Vine un băiat și o pețește. Părinții nu vor. Nu vor să o dea. Cunoștințele ei îi zic să ia din seară. Al fata zice el sau nimeni altul. Dacă nu le iau pe el, nu mă mai varic niciodată. El vrea cu orice preț pe el. La urmă, părinții o lasă să ia și ea îl ia îl după câțiva ani, întâlnești mereu pe, iarăși pe tânăra femeie. Ea trebuie să se simtă acum ca în raiul ei. Așa a vrut ea. Dar ce spune ea acum? Se zilește, se bocește, plânge cu lacrimea mare și zice De și- a ascultat eu de sfatul părinților mei. Acum sunt o nenorocită. Acum am iadul pe părânt. Sărmană femeie. Asta e a raiul mult lăudat și voi și visat de ea. Raiul eu lui ei, al încăpățelării ei. Sau să luăm de pe pe un sânșfaș. El face totul ca să capete o slujbă mai bună la stăpânire într-un oraș mai mare. Are trecere, protecție, prietenii buni, ei fac rost de slujbă și o capătă. Ce fericit va fi el la așa? Îl întâlnește însă pe, pe drum. Ce mai, ce mai faci? Cum îți merge?" Acum ți ajuns cinta." Și el răspunde trist. Eu știu că am făcut o mare pustie. Dacă ar fi să o fac încă o dată, n-aș mai face. Mi-am închibuit cu totul altfel. Oh, de-aș fi rămas eu unde eram, mi-ar fi mers mult mai bine." Cine n-a trecut prin așa ceva?" Cine a găsit că încăpățânarea și voia noastră duce la, in, la durere de inimă și la recaz. Dacă așa, n-ar trebui să-ți vină greu să-ți cerfesc pe altar eu și voia ta. Unde duce voia omului să vede bine în viața lui Lot? Avram și Lot șepe pe munte. Avram zice lui Lot, să nu fie ceat între mine și, și tine și între turmele noastre, că în față. Nu stă oare tot ținutul deschis? Despartă-te de mine. Eu ei tu la stânga, eu o iau la dreapta. Dacă o iei tu la dreapta, eu o iau la stânga." Și Lot și-a ridicat ochii și s-a uitat la tot ținutul de la Iordan. Și ținutul acela era bogat în apă, ca o grădină a Domnului. Și Lot și-a ales ținutul de la Iordan și și-a înfipt cortul până la Sordona. Acum era și el în raiul lui, alesese după gustul lui. Cum i am mers? Ținutul acela a fost nevălit de vrășoși. Lot cu aisei a căzut în mâna lor. Dacă nu l-ar fi zvăvit Abraham cu oamenii săi cei vitești, Lot ar fi rămas și ar fi fost vândut rog. Crezi că el a învățat ceva? Nicicum. Se întoarce la Sodoma și ajunge chiar o mare în Sodoma. Judecata lui Dumnezeu vine peste Sodoma. Lău-te tărât afară aproape cursila. Nu poate să se despată de casa cea frumoasă și de toată averea lui din Sodoma. Și la urmă stă într-o peșteră ca un om bătrân, nenorocit și sărac. Toată averea lui era un flacă. Soția lui a ajuns un stâlp de sare. Fetele îi sunt otrăvite de păcatele din Sodoma. Acum... Acum e vina. Numai a lui și a voi. Râneaua. După ce strău și-a făcut lucrarea și a tăiat scânduri din copaci, vine râneaua. Că scândurile sunt aspre și noduroase, ele nu pot fi aurite. Trebuie mai întâi să fie ceoplite și netezite. Totdeauna vine și trage braț de lungi și rândeaua se pune la lucru. Dacă scândurile ar putea striga, ar striga căci rândeaua doare. Dar ele nu pot striga, tac-molcum. Ele nu se pot feri de rândeaua aceea scuțită, că sunt ținute și însă, însă, însurupate. Ce bine ar fi dacă și noi am tăcea când suntem răzuiți cu rândeaua lui Dumnezeu, căci și noi suntem răzuiți și câtă nevoie avem noi să fim răzuiți cu rândeaua. În prorocul o să iată Dumnezeu zice... Ei voi biciui și răzui prin prologe. Ce înseamnă asta? Înseamnă că prologe sunt unealta mâna lui Dumnezeu pe care el le întrebânțează ca să îl zbăvească pe credincioși de colțurile și pădărăniile ființei lor firești. Când te duci la atunare sau la predică, știi ce ți se întâmplă. Trebuie să fii răzuit cu rândeaua. Dumnezeu vrea să întrebânteze pe cel ce vorbește ca un rândea, ca să te răzuiască și să te scape de ciudățeniile ființei tale. E așa că și tu ai băgat de seamă lucrarea aceasta. De multe ori ai simțit-o și ți-ai zis, cuvântul acesta mă nimerește tocmai pe mine, se -l potrivește pentru mine. De unde mă cunoaște el? Și cum am mers mai departe? Te-ai lăsat tu să te trag pe la arândea? Te-ai lăsat tu de cusurul de care te-ai simțit lovit? Mulți fac aici o mare greșeală își simt că trebuie să fie răzuiți și trași la rândea, dar nu vor să se lasă. Dacă nu vrei să fii tras la rândea, rămâi necioprit. Ce trist! Și asta nu e ceva rar. Sunt mulți oameni neciopiți și între credincioși, așa de neciopriți ca o scândură noduroasă care n-a fost trasă la rândea și te înțapă când o traci prin mână. Și atunci te plângi împotriva celui care vorbește de cuvântul lui Dumnezeu. Ăla o face prea deptor. merge prea departe, așa ceva nu se poate. Și la urmă, ei hotărâre nefericită, nu mă mai duc acolo. Vreau să am o jidire plătească, și El vorbește așa cum vorbește. Parcă ar fi vorba aici de oameni și nu de Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne răzuiască prin cuvântul Său, dar noi nu vrem să fim trași la rândea. Ce trești! Slavă Domnului că El nu se lasă de planul Său, de a ne trage la rândea. El nu este credincios. El vrea să ajungă la țintă cu copiii săi. Chiar dacă ei nu vor, el vrea. Și dacă nu vor să fie tras la rândeaua cuvântului lui Dumnezeu, el are și alte unelte pe care le întrebuiințează. Unele pe care o întrebuiințează când rândeaua cuvântului nu folosește este rândeaua suferinței, boale, a boalei, a necazului. Și atunci își sară sar în toate părțile și te doare. Vine o boală. Și atunci trebuie să stai liniștit la pat. Nu poți să te ferești de boală, stai în dureri la pat, rândeaua răzuiești și răzuiești. Multe necazuri și suferențe n-ar veni dacă ne-am lăsat tras la rândeaua cuvântului Lui Dumnezeu. El trebuie să-și atingă ținta cu noi. Nu trebuie altfel, nu merge altfel. Vei, tu să te lași sutit? Da, zici tu. Adevărat? Știi, în teorie e una și în practică e alta. Să luăm de pildă pe un credincios. El să roagă ca Dumnezeu să tragă ranulea. Doamne, scapă-mă de eul meu! După mă jumătate de ceas îl cheamă cineva. La început se face că n-augă. La a treia oară se mânie și zice, ce strui așa după mine? Eu nu stric dumneata. Și la urma urmei nu mă cheamă Popescu pentru dumneata, ci domnul Popescu. Iată practica de toate zile. În teorie vrei, dar când vine practica, nu vrei. Dumnezeu a luat pe omul nostru pe cuvânt și i-a dat prilejul să fie răzuit. Dar el n-a Ai făcut și tu la fel? Dumnezeu îți vrea numai binele. Nu te mai împotrivi. Ai văzut cum merge la rândeaua. Rândeaua vine până la un loc lonțuros de pe scântură. Se mișcă încoace și încolo până, până la nodul acela și apoi de-a De ce? A dat de o care făcu și un nod. Era petică și a trebuit să trași rângheaua de mai multe ori până ce în sfârșit a N-au fost oare și în viața ta astfel de moduri, Lucruri de... pe care Dumnezeu voia să, să, ca să te leie peste El, păcatul, cu usuminul, pe care nu voiai să le părăsești. Și Dumnezeu nu poate merge mai departe cu tine și viața la un pic că stă pe loc. Nu vrei tu să te predea acum Domnului și să părăsești nodurile și pierice viețile tale la un pic? Nu te teme că Dumnezeu ar răzui ceva care n-ar trebui răzuit. Nu! El nu o oprește ce nu trebuie. încrede crede în El. El nu face nicio greșeală și nu rare decât ce trebuie. Nu te mai teme. predă -te acum în muna Lui și zii: Doamne, i-am toate nodurile ființii mele care mă împiedică să cresc în viața cu Tine. Și El o va face fără greșe. Fii pe pace și așteaptă-i pe via Domnului. Picioare de argint. Ferăstrăul și rândeaua și-au făcut lucrarea. Scândurile sunt tăiate și curând cu rândeaua. Acum fiecare scândură capătă două picioare de argint. De ce? În cartea Exodului sau ieșirea, capitolul 13, citim că orice întâi născut dintre copiii lui Israel, atât dintre oameni cât și dintre dobitoace, trebuia jervit Domnului. Și pentru cei dintre născuți de un oameni trebuia plătit un preț de răscumpărare, căci toți cei întâi născuți sunt ai lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a lovit în Egipt pe toți întâi născuți dintre oameni și vite, Israel a fost cruțat. De aceea, cer Dumnezeu acum pe cei întâi născuți pentru ea. Cei întâi născuți din vite trebuiau jerfiți, iar băieții întâi născuți trebuiau răscupărați din mâna Domnului. Pe toți cei întâi născuți dintre oameni trebuie să i răscumperi, citim în Exod capitolul 13, versetul 13. Din acest preț de răscumpărare, din argintul acesta de răscumpărare, cu care au fost răscumpărați din mâna Domnului cei întâi din Israel, au fost făcute picioarele scândurilor. Aceasta are o mare însemnătate și pentru ei. Scândurile stăteau pe picioarele de argint ale răscumpărării. Ele stăteau în aceeași pustie ca și mai înainte, când erau copaci. Dar legătura de atunci nu mai era acum. El era un pustie, dar nu din pustie. Așa trebuie să fim și noi. În lume, dar nu din lume. În lume, dar ca răscumpărați în lume. Era o mare deosebire între copații mai dinainte și scândurile de acum. Așa și la noi. Dacă suntem răscumpărați, lumea trebuie să vadă și la noi că nu mai suntem la fel ca înainte. Harul ne dă iertare, dar ne ia iubirea de sine și slava de șapte. Am citit undeva despre un țăran care se mâniea ușor. Într-o zi s-a rugat lui Dumnezeu să-l izbăvească de a păcat. Dumnezeu l-a ascultat. Și plugarul a fost izbăvit. A ajuns un om nou. Când a ajuns acasă, argatul său, care făcuse ceva ce nu era îngăduit, s-a mirat că stăpânul nu s-a mâniat ca înainte. Când țăranul a intrat în casă, fata care nu l-a aștepta de frică a lăsat-o staică în secadios. În loc de Oul omul îi zice doar Așa e că îți pare rău. Fata rămâne încrevenită. Nu s-a așteptat la așa ceva. Și asta se miră. Ba chiar și vecinul se miră că omul nu se mai mânie și nu mai înjură. La întrebarea lui dacă e bolnav, el răspunde că nu, dar s-a schimbat. Ești și tu așa? Se miră cei din jurul tău de schimbarea făcută de Dumnezeu în viața ta? Ori ești tu tot așa de demonios, tot așa de egoist, tot așa de mândru ca înainte. N-are mulți preț să vorbești de întoarcerea la Dumnezeu dacă nu arăți prin viața ta că te-ai schimbat, că ești un om nou. Dumnezeu poate și vrea să ne schimbe. Lumea așteaptă așa ceva de la credincioși și se miră de unde avem noi puterea să ne schimbăm. Cunosc o femeie care zicea că era credincioasă. Ea putea să vorbească bine de Domnul, dar viața ei lăsa mult de durit. Când rugai pe brăvatul ei să vină la predică, el răspundea, mulțumesc. Eu n-aș vrea să fiu care vasta mea. Religia nevestii mele nu face nici o de degerată. Dar într-o predică, femeia a văzut că ea era o, o piedică pentru întoarțarea bărbatului ei. S-a predat lui Dumnezeu. Pentru a cumpărat ceva pentru un frumusețar acasă. O lampă de perete și un covornic. Când a venit acasă, le-a pus la locul potrivit. După câteva vreme, a venit și bărbatul acasă. Și nu știu cum s-a făcut, că a spart lampa și a murdărit covorul. vă zice mă mea, se gândea el. Nevastră s-a auzit și văzuse totul din susul scării. Lasă ciogurile bălbate," zice ea, eu vin de grabă și le adun." ce cu tine nevoastră?" răspunse băbatul. tu cu totul alta." Văzuse tată schimbarea. Dar A s-a întors și el la Dumnezeu. Vezi. Lumea se uită la credincioși și așteaptă ca ei să fie altfel și se miră când, vă, când văd schimbarea. Cum stai tu în privința aceasta? Vede lumea că tu te-ai schimbat? Stai tu în lumea din jurul tău pe picioarele de arțin ale mântuirii? Sau ești tu încă o piată de potignire pentru mulți? Nimic nu va în decât când lumea vede că viața credincioșilor nu se potrivește cu vorbele lor. Dacă ești tot așa, te îmi face ușor la mânie ca înainte, că și nu pot pune mult preț pe vorbele tale evlavioase. Nu uita că ești dator să arăți lumii ce poate Dumnezeu fa -ă, prin harul său dintr-un om care nu se predă lui, care se predă în totul lui. Nu numai, și numai așa se poate naște în inima celor necredincioși dorința de pământuire când văd că Evanghelia este în puterea Lui Dumnezeu pentru cei ce crede. Numai așa vor spune și ei, unul după altul, Și eu aș vrea să fiu izbăvit de năravurile și cu sunurile mele, de toanele mele și de tot ce mă robește și mă face de norocit." Ce binecuvântare ar fi dacă credincioșii ar predica zilnic cu viața și cu fapta lor, nu cu vorbele. Doamne, ajută-ne să te proslăvim cu viața noastră." Pe picioare de argint, dar trebuie să fie pusă drept la locul lor. Mulți credincioși nu au înțeles la ce lucrează Dumnezeu în ei. El i scos din lume și îi pregătește prin Duhul său ca să i pună la locul lor în trupul lui Hristos. Ei nu percep că sunt scoși din lume pentru alții, nu pentru ei înșiși. Cu fratele cutare nu te poți înțelege. Și nu ești de aceeași părere cu fratele cutare și de aceea stai deoparte. Nu poți să te duci la adunare, căci acolo e femeia cu tare și cu tare. Și în, în, cu, în comitet e domnul cu tare. Dar cum va fi în cer? Acolo trebuie să fie împreună cu o mare fără număr, din toate popoarele și de toate limbile. Acolo nu va fi locuințe deosebite pentru oameni deosebiți, cu păreri deosebite, ci vom fi toți împreună. Dacă lipsește o scândură în cortul mărturiei, e un loc gol. Dacă tu nu vrei să fii la oaltă cu ceilalți credincioși, atunci cortul maturiei nu e de alta. Tu ai nevoie de ceata credincioșilor și credincioșii au nevoie de tine. Darurile sunt deosebite. Unul are un dar, celălalt altul. Fiecare trebuie să întrebânteze darul său spre folosul și spre binele celorlalți. Nimeni nu trebuie să păstreze darul lui pentru sine. Ce frumos este la o conferință de credincioși unde vorbesc mai mulți unul, este mai astră, celălalt e mai voios, un altul vorbește pentru viața practică, pentru viața de toate zilele. Unul are la, darul de a învăța pe alții, altul vorbește pentru viața de toate zilele și așa mai departe. Dacă toți ar avea darul de a învăța cei fără multă învățătură, n-ar primi nimic pentru sufletele lor. Dacă toți ar vorbi la fel, mulți ar fi nemulțumiți. Dumnezeu are nevoie de toate darurile. Dacă tu stai deoparte, o faci pe cu ta. În mai cum un vânt tare poate răstuna scândurile când stau singure, tot așa și vârșbașul te poate birui când stai singur. închipăiește că un spic de greu aș sta singur pe cânt. Când ar susua vântul, ce s-ar întâmpla? Spicul ar fi frânt și aruncat la pământ. Dar când o de mii de stau împreună, atunci un spic se reasimă de altul și așa se sprijinește unul pe altul. Aceasta e un Pildă despre legătura frățească. Nimeni să nu desprețuiască legătura frățească cu ceilalți copii Lui Dumnezeu. Legătura cu alții te șlepuiești, te și este ferit de primești. Ce bine este că nu suntem singuri, ci suntem mădulare ale tutului de Hristos. Acolo e locul potrivit pentru tine. Ai văzut, fără îndoială, când pregătești meșterii, bărnele pentru o casă, că fac un semn pe fiecare bârnă ca să știe unde o vor așeza în trădire. Asta este și cu scândurile. Nu fiecare bârnă și scândură se potrivește peste tot. Dumnezeu ne-a hotărât și pregătit pentru un loc anumit. Și acela e locul cuvenit pentru noi. Tu ai vrea poate mai bine să fii într-un alt loc, dar locul la care te-a pus Dumnezeu e locul potrivit pentru tine. încrede în El. Nu-ți pierde vremea ca să-ți asemeni locul tău cu, cu locul unei alte scânduri. Dacă ai fi în locul altuia, nu e zis că vei fi mulțumit. Fii mulțumit cu locul unde te-a pus Dumnezeu. Trăiește acolo spre slava Dumnezeu și spre binele oamenilor. Să știi că dacă Dumnezeu ți-a hotărât locul tău, nimeni nu poate fi acolo în locul tău. Dumnezeu are însărcinări pentru tine pe care nu le poate împlini altul, ci numai tu singur. De aceea, nu te uita nici la dreapta, nici la stânga, ci trăiește pentru Dumnezeu la locul tău, fără să te gândești dacă e bine văzut de oameni și dacă nimeni nu te bagă în sală. Nu le face ce spun oamenii despre noi. Vorba e ca Dumnezeu să fie mulțumit cu noi. El se uită numai să vadă că ne facem datoria acolo unde ne aflăm. Dacă nu pot să fiu meștezitar, să fiu cioplitor de peți, pietre. Și dacă nici de așa ceva nu sunt bun, cel puțin să aduc roaba pietre sau nisip. De aceea, unește-te Că scândurile vecine ca să nu fie nicio crăpătură între ele, căci de crăpătura aceasta se folosește vrășmașul ca să pătrunde înăuntru. Și când a pătruns el în, înăuntru, s-a izprăvit cu binecuvântarea Domnului. Vai de fratele sau de sora care au ceva împotriva, unul împotriva altuia. Atunci dezbinarea e gata și vrășmașul a câștigat totul. Iată ce bine și frumos este când frate slopește împreună în pace. Acolo a doi Domnul, binecuvântarea și viața în veți cu A fost așa și în viața ta până acum? Sau a fost dezbinări și între frați și În prin care trecem acum sunt grele și vor fi tot mai grele. În, fiecare, în fabrici și în ateliere, în birou, și în școli, în cazerne și în afaceri, e din ce în ce mai greu să fii creștin adevărat. Și vor veni vremuri și mai greu... Druge de salcâm. Să faci cinci druge de salcâm pentru scânturi, a spus Dumnezeu lui Moise. Drugele aveau să țină scândurile legate împreună ca să nu mai poată să se deslipească, ci să rămână legate împreună. Drugele aceștia ne vorbesc de dracoștea frățească. Dracoștea leacă împreună și unește strâns mădurarele lui Hristos, Trupul Lui Christos. Ai tu dragostea aceasta frățească. Apostolul scrie credincioșilor în Efes că auzi despre credința lor în Domnul Iisus Hristos și de dragostea lor către toți Sfinții, adică către toți credincioșii. De multe ori noi luăm drept dragoste, frățească simpatia sau înclinarea către cineva care este credincios. Un frate îți place, altul nu-ți place. Cu el nu vrei să ai față. Asta nu e dragoste către toți sfinții, dragostea către toți credincioși. Nu face nicio deosebire între copiii lui Dumnezeu. Ea este pentru toți, pentru cei care sunt cam ciudați și greu de suferiți și către cei ce nu au aceleași păreri cu noi. Nu e vorba să avem aceleași păreri, ci să fim una în dragoste afățească. Fiecare să aibă același gând care era în Hristos. Și Biblia spune că gândul acesta era că El s-a dezbrăcat de Sine însuși și s-a smerit din dragoste pentru o lume pierdută. Tot să spunem și noi, capabil, noi avem gândul Lui Hristos să ne rugăm Domnului ca prin drugul acesta al dragostei fratezi, să ne unească cu toți credincioșii, să verse în inimele noastre dragostea aceasta cu Duhul Său cel Sânt. La început pe când îi spuneau despre cei din timp creștini, cum să mai iubesc de mult și azi ce disminări sunt între credincioși cum se mănâncă unii pe alții în adună și în foile creștinești. Dumnezeu să se milostivească de lipsa noastră de dragoste, ca să nu mai fim o piată de poticnire pentru lume, și o dovadă de adevărată dragoste. Așa e că dacă iubești pe cineva, ești cu plăcere împreună cu el, să înțelegeți la sine. Dar între credincioși pare că nu e așa. Spui că iubești pe, co pe toți copiii lui Dumnezeu, dar te ferești de unul din ei. sau cel puțin, pe unul și pe altul. Ia asta e bine? Nu. Ce asta e o dragoste cu vorba, nu cu fata. Când iubești pe cineva, nu iubești de rău pe din dos, dar între să vede așa ceva în fiecare zi, să vorbești de rău și să critică, ba chiar înainte, înaintea necredincioșilor. Ce trist! Te-ai făcut și tu vinovat de păcatul acesta? Când vorbești pe cineva, te îngrijești de el, te îngrijești chiar ca ca de tine însuți. Așa ceva să înțelege înțelegeți la sine, la logodni și la cei însurați, la prieteni, dar în Împărăția Lui Dumnezeu, mulți credincioși se gândesc numai la, la sine însuși. Ei și iar ei, eu și iar eu, asta e lozinca lor. Să gândesc numai la cintea lor ca să ei să fie văziți de bine, să fie răudați. E această iubire? Nu. Este iubire de sine câtă iubire de sine este și între credincioși, câtă căutare de, de sine, cât trăiesc numai pentru sine. Asta e moartea iubirii. Și ce mare nevoie avem noi de dragostea frățească? Dacă nu putem fi umpluți de ea decât dacă ne despărțim de eu nostru, de noi înșine, Dacă e ca Dumnezeu să ne umple inima cu dragostea Lui, inima noastră trebuie să facă loc pentru dragostea Lui. Iubirea de sine și egoismul trebuie să dat afară. Ce bine ar fi ca prin drumul acesta al dragosti fratești să fim așa de strânsuniți că n-am mai putea altfel decât să ne iubim. Să iubim chiar și atunci când nu suntem iubiți, când să cerem numai ne nerecunoștință. așa ai iubit a iubit Cum s-a purtat mai mari preoților și pilat cu El și El a iubit pe toți. Da, iar iartă că nu știu ce fac. Cum a iubit El pe ucenici? cât amari i-au făcut ei, câtă trudă a avut el cu ei, și tocmai pe ei i-a iubit până la capăt. El nu se uita dacă ei erau vrenși de iubirea sa sau nu. El i-a iubit pentru că nu putea altfel. Dragostea era ființa lui, el, a, el era dragostea întrupată. Și noi, noi ne-am uitat dacă ceilalți sunt drăguți cu noi, prietenoși sau nu. Și când cineva n-a fost prietenios cu noi, ne-am tras înapoi și ne-am încuiat inima față de el. Ai văzut cum face melcul? El își poartă căsuța pe spinare, își are ochii pe coarne. Dacă întâlnești ceva ce nu-i place, își trage repede coarnele înapoi. Și dacă cineva ne necăjește cu un băț să trage înapoi în casa lui de parcaz, zice Ce lume rea! Mai bine rămân singur singur în căsuța mea. De câte ori am făcut și noi ca melcul? Ce ușor ne-am tras și noi, coarnele în căsuță, supărați când ne-a ne rănit sau ne-a necăjit cineva. De mine nu mă înțelege nimeni, nimeni nu-mi dă dreptate, zici tu. Și ne-am răt rătras, amărâți și ne încuiat inima. Să-mi, melcule, asta e dragostea ta. o nu vrei tu să te lași de iubirea de tine și să-ți umpli inima cu iubirea de Dumnezeu? Numai atunci va crede și lumea că sunt ucenicii lui Isus. Când va vedea că ne iubim, să-i dovedim această dragoste fără frățească, un pahar plin de miere, dacă se spazi, ce iese din el? mai miere. Așa și tu. Dacă ești plin de dragoste, chiar dacă se poartă altcei rău cu tine și te necăjesc, tu rămâi tot prietenul Chiar și atunci? Da. Domnul să ne ajute să ne vedem ce ne lipsește, dragoste frățească, și să ne umple cu dragoste. Cele cortului mărturiei sunt peste tot poleite cu aur. Ce ciudat! Lemn de salcâm polit cu aur. Nu se potrivește deloc. Dar așa pornucit Dumnezeu și așa va fi. Cineva a spus că salcâmul este proletarul copacilor. Salcâmii îi găsești pe locuri nisipoase, pusti, neroditoare, de-a lungul drumului de fer. Ei se mulțumesc cu orice pământ, fie cât de rău. Cât m-am bucurat eu că salcâmul este proletarul copaților. Deci, tocmai salcânii sunt poliți cu aur. Știi de ce mă bucur? Dacă aici ar fi scris, tejare sunt poliți cu aur, nu m-aș putea bucura. Aș zice, eu nu sunt stejar, și deci nu voi fi poliți cu aur. Viitorul acesta minunat nu este pentru mine. Dar dacă salcâmul este poliit cu aur, atunci mă bucur căci atunci trag și eu înădejde, dar chiar sunt sigur că și eu voi fi polit cu aur, că și istoria vieții mele se va sfârși așa de frumos. Ce mare îndurare din partea Domnului că el a ales lucrurile nebune ale lumii, lucrurile slabe ale lumii, lucrurile disprețuite ale lumii, bă, încă lucrurile care nu sunt a ales al câmii ca să facă din ei scânduri poleite cu aur pentru cortul mărturiei în care să lucrăiască el. Ce minunat! De aceea mă bucur! Nu pot poți coti sărac, bun de nimic și așa suntem noi toți. Dar tocmai mai a l câmiți în poliți Să ne bucurăm că s-a-l câmiți în ne coaluri. Dumnezeu își alege ființe care nu sunt de neam ales, disprețuite de, de lume ca să facă din ele ceva spre slava Harului Său. Pentru El nimeni nu e prea rău. El face din oricine ceva. În Florența este o statuie vestită din marmură ea înfățișată pe prorocul David și statuia aceasta are o istorie însemnată. Un bloc de marmură avea o gaură mare și adâncă. Multe vreme stătea aruncat la o parte căci nimeni nu-l voia. Atunci a venit Michel... Michelangelo, unul din cei mai mari sculptori ai lumii. El a luat blocul de, a... de marmură și a făcut din el statuia lui David. Mulți alți sculptori nu puteau nu nimic din blocul acesta, nu mai miți Tot așa și Dumnezeul nostru își va ajunge ținta cu noi. El lucrează cu răbdare până ne va avea așa cum, cum va vrea, până ne va cu aur. Când scândurile de sal, când sunt poleite cu aur, lemnul de sal, când nu se mai vede. mai aurul se vede, tot așa și ființa noastră noduoasă din fire s-a dus. Să vedem numai ce a făcut Dumnezeu noi prin Duhul Zor. Toată lucrarea lui Dumnezeu fiecare din noi face ca firea noastră muștenită la Adam, firea de sau să fie poleită cu aur. Să fie poleită cu firea dumnezeiască, cea de aur. Apostolul Pavel scrie că noi suntem părtași la firea dumnezeiască. Ce cel mare! Și Pavel așa de era de aceasta, de aceasta scrie... Deci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Și pe aceea pe care i-a hotărât, i -a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Voleirea cu aurie în viitor. Noi nu suntem nică Dar e așa de sigur că Apostolul scrie, pe aceea i și proslăvit. Dumnezeu îi va ajunge, își va ajunge sținta fără greșe. Dacă a trăiat pace din, din sălcând și i-a luat în atelierul Duhului Său Celui Sfânt, își va ajunge necrâșit ținta. Poate că nu totdeauna pe a cea mai dreaptă și cea mai ușoară, cât noi facem mult, multe oculuri. Noi dăm multe lucruri lui Dumnezeu. Îi punem multe piedici. Dacă El își va ajunge ținta cu noi, o va ajunge pentru că El ne iubește. Dumnezeu e numit în Biblie Dumnezeu lui Iacob. De ce? Zacov a avut un caracter rău, a luat cu viclășug dreptul de născut al fratelui său, Angela și a pe bătrânul său tată împreună cu mama sa. Dar Dumnezeu l-a luat în mână pe Iacob și a fost o lucrare lungă și grea, dar la urmă Dumnezeu și-a ajuns ținta cu Iacob. De aceea se cheamă Dumnezeu Iacob. Numele acesta ne arată ce poate face Dumnezeu dintr-un om din lemn de salcriu. Da, Iacob era de sarcim, dar sarcâni e poli, om. Nu vrei și tu să te predai acum din nou lui Dumnezeu și să-i spui că ești gata să-L las să lucreze în tine așa cum îi place. Nu vrei tu să fii netezit cu ferestrăul, răzuit cu rândeaua, ca să fie odată și poliit, om. E încă multe lucruri. Chipul lui Hristos nu se vede încă în noi, ci, ci în noi se vede mai mult firea noastră cea veche, moștenită de la Adan. Dar să ne predem Lui Dumnezeu și să rugăm și să ne lucreze așa ca să ajungem, ajungem la ținte. Să nu ne mai plângem, să nu îi mai punem piedici și El ne va duce la ținte. Dumnezeu lui lui Iacov, atât puternic. Și când totul a fost gata, când scândurile au fost părite cu aur, când cortul mătoriei a fost ridicat, Domnul a venit și sclava Domnului a umplut locul și a locuit între salcâni în cortul mătoriei, cel bun Biserica este casa Dumnezeului celui viu și noi suntem casa lui, templul Duhului Sfânt care locuiește noi, cei credincioși, cei nescuți noi. Și cel ce șede pe scaunul de domnie va locui pe ei, zice Apocalipsa lui Ioan. Ce minunat! Ce slavă mare! Aceasta este istoria slavă. Domnul să înfăptuiască și în noi lecțiile învățate de la scângurile de Paoli. Iată ce-ți doresc și mine și nouă tuturor. ajută Domnule, amint -o. Spita. Ispita. este vrăjmașul cel mai obișnuit în viața creștină. De vrăjmașul acesta nu scapi. Noi toți suntem ispitiți. Niciunul nu scapă de ispită. Noi toți am fost ispitiți. Și trist, dar noi toți am căzut în ispită. într un fel sau alt. Dar, din fericire, noi toți am biruit-o câteodată. Apoi noi toți vom fi ispitiți și în viitor. Satana va îngriji ca să fim ispitiți. Lupta va merge mereu până la capătul vieții. Vechile ispite vor veni mereu. Satana, cu istețimea și șeretlicul lui, ne va aduce ispite noi și neașteptate. Să nu uităm că oricât eu o suntem ispitiți, oricât de omnesculă. Ori câștigăm, ori pierdem. Ieși din ispită ori mai bine, or mai răuie. Dacă nu ni ispitele, ne vor, ispiti, ne vor birui ele pe noi. Negrașim. Ispita nu e păcat. Numai dacă ne lăsăm biruiți de ea e păcat. Nu e păcat câtă vreme nu zici da la ceea ce ești ispitit să faci. De unde vin ispitele? În epistola lui Iacov, Timp. Nimeni să nu zică atunci când e ispitit, sunt ispitit de Dumnezeu. Și fiecare este ispitit când este atras de pofta lui. Ispita lumii de la Dumnezeu. Dumnezeu în îngăduie, dar El nu este izvorul ispitei. Prizuna lăuntre ca ispitei este firea pământească, pofta noastră. Prizunile de afară sunt satana și lumea. Și omul este momit și ispitit de ele. Lumea, firea păcătoasă și satana sunt trăimea răului care ne fac să fim ispitiți. Satana numește pe om prin poftele firii păcătoase și le face să cadă. Cei trei lucrează împreună. De aceea fiecare din noi e în luptă necurmată cu ei. Lumea, cum pot să știu când o ispite vine din lume? Apostolul Ioan zice tot ce este în lume, pofta firii păcătoase, pofta ochilor, și mândria vieții nu este deloc de la Tatăl, ci din lume. Aici vedem iarăși trăimea răului. Lumea de ceea ce Satana întregânțează ca să atârce pofta ochiului sau mândria vieții. Lumea este magnetul Satanei. Apostolul Pavel vorbește de felul de a fi al lumii acestea trecătoare. Lumea înseamnă o scenă de teatru care se schimbă. De reu. Așa că oricine este materie trecătoare și ne între sufletul și inima, așa că uităm de cele duhovnicești, este o ispită care vine de la lume. O viață lumească e viața trăită în uitarea de Dumnezeu. Viața lumească este când așa de plin ești de ceea ce este trecător, Că nu mai ai vreme să te îndeletnicești cu lucrurile care rămân și sunt veșnice. Viața care nu se gândește la cele veșnice și numai la cele vremenice, dacă trăiești așa...